Velkommen til Fremtidssabrikken, podcasten, der dækker teknologi og tendenser og udfordringer i starter miljøet Og i dag skal vi altså på en, uh, vi skal en tur til Taiwan, med en uh, en selvfølgelig Lars Horsbøl, som sidder foran mig. Men vigtigst alt, Jonas Lille skal en tur i studiet. Altså jeg ville jo ønske, at vi rent faktisk en tur til Taiwan, men vi optog det godt nok her på Fagergade. Ja, men det må vi arrangere. Det må vi arrangere. Det var jo både Taiwan, det var Singapore... Ja, yes, US Ja, yeah, US. Men var der ikke også et UK Thailand i, I det der show ja, om Det går godt han bare kunne lide Thailand Eller dig, der, der rigtig godt kan lide Thailand Men, de var based i UK Var de godt nok det nu Ja, de havde noget, øh, noget juridisk enhed i UK Det havde noget juridisk enhed i Det handler om i, uh, Ailio. Ja. op til 1 kilo Hvilket er uset I automatiske kafferister ja, det ved du meget mere om Ja, det var det Jonas sagde Okay ja. <laughs> så, så det tager vi for gode varer så det tager vi for gode varer Det er rigtig fedt Jeg var ude øhm... Som betaler sig hjem Alt for hurtigt Og derfor ikke burde blive solgt som øh, ja. hardware Eller som, som en løsning Men i stedet for at blive solgt Bare på abonnement ja. Det vil jeg mene var bedre Jeg har været ude og spinche På Frederiksberg Ja som sælger kaffe til øh, forretninger Altså kaffeløsninger Det kan være maskiner, det kan være bønder Det kan være resteri, show De spind, sælger det hele spind, spind. s p i n c h -y. Ja, men Jeg har set hvor, hvor den ligger Det ligger på Gammel Kongvej okay, Fed forretning af, så det er De derfor. kender øh, Jonas Lilles produkt Ailio. Ja. Rocket Og øh, de siger at den går som varm brød Yes Det er rigtig fedt Hvis man ikke har været derude og man er i øh, I markedet for en kaffemaskine, eller en kafferister, så hop ud til Spindy, lige det, det, Altså man kan også købe bare til privat hvis man gerne vil køre ja, det, det maskiner. altså showroomet er også til private. Yes. Og de laver kaffe til dig på maskinerne, så du lige kan smage. Lige smage, hvad det kan. Ja, og du kan godt smage en 5-6 koffer, så, du, så du, du kan ligesom komme ud. Du start dagen godt ud. Helt koffe i um, Så rigtig fedt. Jonas har bootstrappet selskabet. Helt vildt historie startede som fotograf i Hongkong. Øh, samtidig med, at han ligesom går i gang med at undersøge det her med noget induktionskågeplade. Øh, og noget show rundt om den Heelt her random. maskine. Fuldstændig bible. magisk historie. Helt random. Altså nok, nok en af de fedeste bootstrap historier, jeg har hørt. Ja. Også fordi der er så meget random undervejs. man ja, det, bare tænker, det, det. Hvor, altså. Ja, og hvorfor? Altså, hvordan, og hvordan holder du det i livet? Altså livet blandt rotter og alt muligt, andre leder i Taiwan. Ja, Jamen, det, er, det er specielt. Så glæder jeg rigtig meget til, til dagens episode. Ja, kæmpe special for de Asian glade. Det må man sige. Ja, for alle, der er glade for det internationale, fordi det er jo verdensomspændende foretagende. Det må man sige. Nu er vi her. Vi sidder på recites. Hovedkontor, nye, nye hovedkontor her i Schøbenhavnstrup Og vi har besøg for den store verden Og du siger du bor Ikke i Tejholmen, Men i Tang, Tangholm. Tangholmen Jo Det må også være Sydhavnen. Jonas er Sydhavnen, Lilje ja. Som øh, Har et firma i den store verden Ja. Øh, vel primært i Taiwan Primært i Taiwan, jo. Primært i, i Taiwan. Produktion i Taiwan. Altså du har faktisk et rigtigt, altså meget meget dit setup. Der er øh, hovedkontor. Er det i Danmark nu? Det er stadigvæk i Taiwan. Det er stadig i Taiwan. Så er der er kontor i Danmark, der er kontor i Bangkok, og der er kontor i Singapore. Præcis. Det er et stærkt setup. Hvor <coughs> mange er I totalt set? Vi er totalt set omkring 30, men øh, det ændrer sig jo hensiden. Ja. Så vi, øh, vi satte sig på at få et firma i USA også i slutningen af året så vil vi nok være omkring 40. Okay, og det er det et sales office, så? Sales og support. Ja. Præcis. Okay. Så må vi jo finde ud af, hvad det er for nogle produkter, der skal sælges, så der skal laves support på. Øhm, jeg har læst en artikel. Vi kan lave ud til finans, for de har skrevet en fin artikel. Fra modefotograf <coughs> til kaffeentusiast. Nu omsætter han for tosiffret millionbeløb. Det er en artikel fra sidste år, September sidste år ja. Ja. Cirka et års tid siden Ikke sikkert det er et års tid siden Når det her udkommer Men det er en anden sag øhm. Modefotograf Ja I Asien Præcis I Hongkong I Hongkong Hvorfor Fvordan? det? Jamen Og det øh, Så jeg har, min, jeg har Hvad er det for nogle opgaver? Er det man sådan freelance eller hvad? Jamen det startede med at Mine forældre De har rejst en del Vi har også boet i Saudi-Arabien det vi var helt små Okay det er og, øh, Det, det Og det er et vildt land. Øh, måske ikke så vi den gang, som det er i dag, men øh, det er stadig rimelig øh, specielt. Men, øh, så de flyttede til Hongkong, det jeg var lige i starten af 20'erne, da jeg gik i gymnasiet. Og øh, der var det i fire år. Så jeg ude og besøge dem, altså et par gange om året. Øh, og så studerede jeg til modfotograf bagefter studeret til for. Ja, det kan man sige. Altså, jeg arbejdede hos forskellige øh, af de her store øh, fotografer i København. Blandt andet en, der hedder Sten Ivald. Kan, om jeg hørte om ham. Han var også øh, kongelig hoffotograf okay. på tidspunkt. Der er vi ikke store nok øh, inden for fotografiens verden. Nej, det, nej eller det kongelige hof. <laughs> det er også længe siden, jeg har talt med ham. Så. men. Øh, ud til Sten. <clears throat> der var jeg øh, et par år for ligesom at lære faget, og så... Mens jeg var i, i Hongkong, så tænkte jeg, jeg kiggede på de billeder, de havde hængende i, i Hongkongs Metro, og på de her store billboards omkring, og det lignede, altså det lignede noget, jeg kunne gøre meget bedre. Mm. Så tænkte jeg, okay, så er der, fordi fotografi i Danmark, det er, det er sgu ret svært. Ikke? Der, det kræver, at, man, at du skal hænge ud i, med de her kunder, de første 20 år, før du får noget at lave. Det var i hvert fald historien dengang. Så tænkte jeg, Hongkong, det, det, det lyder spændende. Så det gjorde jeg. Jeg hoppede derovre, øh, lige inden mine forældre hoppede tilbage til, øh, til København. Og så startede jeg et, øh, et firma, et, øh, bare sådan et uh, single, single man, øh, det mindste setup man overhovedet kunne få. Ingen gang noget limited, bare sådan et private company. Og så gik jeg øh, i gang med at prøve at finde nogle kunder øh, mm. som fotograf, og det viser sig selvfølgelig at være langt, langt sværere end jeg havde. Jeg havde regnet med ikke blanderne, fordi de her agenter, de kan ikke se, hvad der er godt og hvad der er skidt. Altså du kan virkelig, du kan have sådan et rigtig lortet billede, og så kan du have et klassebillede af en rigtig dygtig fotograf. De kan ikke se forskel på det. Så der er et salgsarbejde, involveret der, ikke? Ja, det er og en lille smule udfordrende. Det er bøvlendet når det er, er et rent visuelt produkt. Ja, det er <laughs> ekstrem bøvlent faktisk. Så det er også meget det meget der med at, altså man kunne ikke bare købe ind på dig, bare kigge på dig, tænk varfor ikke. Du har lyst hår og næsten blå ind. Jamen det, tro, det troede jeg også i starten at det ville være rigeligt, men det viser sig så, det var det desværre det var ikke. Men det ikke. men ehm <laughs> du kan heller ikke tale kends tunesisisk. Det kunne jeg så faktisk godt Nå. til allersidst efter de der 10 okay. år, så, var det, så fungerede det meget godt. 10 var, år. 10 år, ja. ja 9 år og 3 måneder. Så Står det der. Shit med at tale ikke næst. Men ehm Hold da op, det er længere leje med fotograf. Ja, det er, det er jo det var pissesvint det job. Så har masse, du været der i 20, 2017 Det har jeg, ja Der studerede jeg på Chinese University of Hong Kong Så har jeg været derude Så er du ja. Nej, 17, nej, det var jeg sgu da Der var du i Taiwan Der var jeg i Taiwan eller noget. 17, ja. jo, det var jeg Der står det slutter i 12 i Hong Kong ja, ja, ja, ja, ja. 17, ja Ja, før din tid i Asian ja. Men det øhm, er det faktisk Men, øhm, altså, det var jo et spændende job at du møder en masse fede mennesker Jeg, jeg fik også de der til sidst de der rigtig store job, ikke? Altså Hvordan fik du Prata den første, så? Altså den første på fik døren. Jeg ikke, nej, du, du banker på døren, ikke? Og så havde jeg heldigvis en, en kæreste på, på det tidspunkt, som, øh, som havde nogle kontakter inden for den branche, så jeg kunne ligesom snige mig ind ad bagvejen. Øh, så så det, det, det, det, det var meget spændende. Men i, det er meget det der med, at du har et stort setup, du har et stort fancy studio, altså du, du har skudt for Gucci, Prada, LV og Dior, og så får du, på grund af det, så får du så nogle flere jobs, ikke? det er mm. meget med, hvem du har haft før som kunde, og det altså, igen det der med, at hvis, hvis du vil tjene nogle penge, så skal du være der. Mm. Hvis ja. du ikke står og fotograferer, så tjener du ikke nogle penge. Så hvis du tager på ferie, så mister du garanteret kunder, som står og mangler en fotograf, så skal de ud og finde en anden en, og så tjener du heller ikke nogle penge i den periode. Så det, du kan godt en gode penge, men det er, det er fucking hårdt. Det er bøvlet. Det er rigtig bøvlet. Men er ikke super skæle på? de er nemlig meget lidt skaleret. Altså, de vil ikke gang have at din din assistent fotografer for dig, så du kører ikke, du kan ikke gang hyre andre fotografer. De kommer Nej. for dit dit syn, ikke? Så det var også det, det vi uh, Maja, min uh, <coughs> min uh, nu uh, ansatte PR chef Jørgen Ju. Det var det. Uh, vi mødtes uh, i Hongkong den gang. Talte vi var om det her, hvordan kan vi hvordan kan vi gøre det større end os selv, og hvordan kan vi uh, altså tjene? tjene penge, når vi ikke sælger til stede, ikke? Så det vil vi godt... Vi vil godt væk fra den der servicebranche over i noget produktbaseret. Øh, hvis, hvis vi lige står en halv, Jonas, fordi jeg, jeg er stadig nysgerlig på, hvis de ikke kan se noget, altså ikke bogstaveligt talt ikke kan se noget, det, det, det har i de, jo nu de faktisk fæller. også med, tror, de. fordi de, det er jo dem med flest briller på indbygge. Altså de skal fandme have noget styrke Klar, i asen. Hvordan skal læse alle tegn. Jamen, jeg, jeg Men, kan... hvordan, hvordan får du vundet dem over? Altså hvis du viser dem et godt billede, altså... Ja, det er jo et så. rigtig godt spørgsmål, det var også det, der tog mange år at finde ud af, hvordan fanden gør vi det her. Men, øhm, og det var så igen det der med det store studie, ikke? og der, det var også der min introduktion til kaffen kom, fordi vi fik rent faktisk sådan et, øh, sådan et kæmpe køkken i det studio der, hvor du kunne lave de her fancy coffees, altså med latte art, og, og så, er det, så er det hele programmet, du sælger, du sælger altså kundeservice, du sælger den flotte latte, ikke? og så til sidst så tror jeg, okay, ham her Han laver en god kaffe, så må han også være en god fotograf. Så, så du gik nærmest sådan Joan the Juice-agtigt i gang med at lave <laughs> ja, latte ja. selv? Det, det er det er jo hele historien, de, de køber ind i, ikke? Jo. Det er også det, der er sådan lidt op at bakke. Så, så, er, det jo videre, så er du gået over i oplevelsesindustrien, vel? Det var, det jo, det var jo næsten en oplevelse at komme ind i, Altså folk kom forbi studiet, studio bare for at få en kop kaffe, for det kunne de ikke få andre steder. Så. Jamen, der, så, der, der er de der faktisk har vi kommet efter det, det vil jeg dog sige, i Hongkong. Det har de men det, det, da vi startede, der var, ja. ikke, der var ikke rigtig... Øh, der var måske på enkelte gode kaféer dengang. Ja, det tror jeg på. Altså man skal stadig lede, vil jeg sige. Det er ikke ligesom København, nej. Nej. Men er det derfor, du så ender med at hop Altså fordi du siger jo så, at der skal noget mere til end blot fotografiet. Og det hedder emotion. Eller hed. Det hedder det, ja. Og er det fordi du... Vækker noget, noget følelse i den oplevelse, folk kommer kommer ind og får, når du tager? Altså, eller, eller tolker jeg for meget? Nej, det, det er jo ikke altså, det. Er jo, du har ret. Det er jo, du, du prøver jo at sælge en anden følelse ikke, med de her billeder, men det forstod de jo heller ikke. Altså, nogle gange så havde du den, den der samtale med dem. Med, altså, kan du bevise over for mig, at det her billede det vil sælge mere end det her billede? Mm. Og det er jo svært at have datapunkter på det. Så mm. uh, ja. det havde vi ikke. Det, det var lidt bakken. Så, ja, det var meget færdigt spørgsmål ja. Jamen det er et super godt spørgsmål Det var bare Ja, det er sgu ikke øh... Nå no, det er. Easy. Og de har heller ikke den der, den der trang til at bruge den samme hver gang Den samme fotograf hver gang mm. Plus at Der er ikke lojalitet på den måde Der er ingen lojalitet øh, Og det man, altså, som, hvis du er kreativ Så har du også brug for noget feedback ikke? Gerne noget godt feedback. Så de vil ikke engang sige at Hvis du har gjort et pissegodt stykke arbejde Så vil de ikke sige det til dig Fordi så er de bange for at prisen stiger næste gang så du får heller ikke noget feedback, øh, hvilket som fotograf er jo ret vigtigt. Ja. Så okay. det bliver jeg lidt træt af. Og så er det, du får dig en idé eller hvad. Nej, men, men, men så. Min, øh, en af mine venners venner, øh, han var tilfældigvis i Hong Kong. Øh, han er også en entreprenør for, for London. Og han, han skulle bare have lidt eventyr, tror jeg. Så han hoppede til Hongkong for at besøge nogle leverandører. Og så fandt jeg ud af det. Og han er også øh, life coach. Han øh, havde været sammen med en af de der helt store fulde sag. Øh, så jeg spurgte dig mad, kan, øh, kan vi ikke lige tage en snak? Bare lige, kan jeg lige dele lidt med dig? hvad, hvad altså at høre, hvad, hvad, hvad du synes om den situation, jeg står i lige pt. Og det gjorde vi så. Og inden for et par timer kom vi frem til, at måske var Hongkong ikke det rigtige sted for mig at være. Så, øh, så derefter, så lukkede jeg studiet ned, og min, min ansatte de fandt noget andet at lave. Og, øh, hvor mange var I på det tidspunkt? Vi var kun fire, så det okay. var et lille, lille foretagning. Men det kom så også af, at jeg havde været på Taiwan, øh, et par måneder før, og der havde jeg, nogle gange, så, så er det svært at se, hvor meget Hongkong har ændret sig, fordi du, du ligesom sidder i det hver dag. Mm. Men efter jeg havde været en, en, en uge i Taiwan og ligesom set, hvor godt det kunne være i det Greater China, ikke? Mm. Uh, og så kom jeg tilbage, så kunne jeg se, okay, hold, hold kæft, Hongkong har ændret sig de sidste mange år, de sidste 10 år, og det var slet ikke lige så fedt, som, som det var før i tiden. Uh, og jeg havde også bare meget bedre rapport med, uh, med dem fra Taiwan, uh, synes jeg. Så tænkte jeg, okay, der, der er et eller andet her, som, som ikke spiller helt. Og så havde jeg så den snak med den der life coach på om. Bare, bare, bare sådan helt basic gennemgår, hvad, hvad fanden det er, du, du roede med til dagligt. Og jeg kunne se, at det ville tage mig måske tre år mere at bygge de her firmaer op. Øh, de her emotion. Og det gad jeg sgu ikke. Så jeg lukkede det ned, og så flyttede jeg til øh, Taiwan. Uden nogen kontakter sådan. Ja, jeg sagde det ikke engang til nogen. Så øh, jeg beholdt mine kunder som freelance. Og... Øh, så en af ham der havde leveret kaffen til øh, til vores studio, en, øh, en fyr fra, fra England, han lavede også en masse andre produkter, øh, som små produkter til øh, så altså stampe det der kaffebønderne og andre små ting. Så jeg fik et job for ham, hvor jeg skulle redesigne alle hans øh, alle hans for øh, materiale og forpakning og hjemmeside og mm. alt det her materiale. Og det gjorde jeg så, det brugte jeg så otte måneder på. Og i den periode, der kiggede jeg også på, hvad man ellers kunne lave produkter. Altså, hvad, hvad kunne han i teorien producere, som ville skabe mere værdi for hans øh, kunder? Og der kom jeg på den her idé med en kafferister. Og jeg gav den til ham, men han sagde, øh, at det var for kompliceret, og det, var sku, det kunne jeg ikke lige overskue at producere. Så, kan så du var nødt til lige at forklare, en hvad er en, kafferister? en kafferister. Altså, Ja, hvad er en kafferester? og hvad var ideen, altså hvad var det, der var komplekst? Det lyder ikke så frygteligt komplekst med <coughs> altså, en kafferister. En det er en maskine, hvor du typisk har en trumle, som drejer rundt, og så smider du øh, den varmer du rigtig rigtig meget op. Så smider du de her grønne bønder eller uristede bønder ned i, og så kører de rundt i en cirka 10-12 minutter. Så bliver de ristet, og så kommer de ud igen. Det er processen. Og når du så først har ristet dem, så skal de så kværnes. Efter de er kværnet, kan du så brygge dem. Kan mm. du putte dem i en espresso -maskine, eller du kan lave hand pour, altså så skal der bare noget vand på, eksempelvis mm. til brygget kaffe. Så det er det, maskinen gør. I princippet er super, super simpelt. Øhm. Men der havde jeg, også kigget, jeg havde også kigget på, hvad man, fordi når man har sådan en studie, og du går vil og riste kaffe, så kræver det, at du, du skal i hvert fald kunne riste kilo gangen. Men der fandtes ikke nogen produkter til det her. Og jeg, jeg var ret sikker på, altså med mine... Så altså, der fandtes vel til mindre? Der, fandt, der fandtes nogle maskiner, som kunne lave 200 gram af gangen. Det Det fandtes. Sådan nogle home home uh, home roasters kalder de det, men der var ikke noget som det kunne ikke rigtig noget af det der, og det var 20 år gammel teknologi og, så, øh, så det var det at kigge på i princippet det produkt, jeg går for købe det fandtes ikke og jeg har i gymnasiet har jeg haft fysik så jeg kan godt regne på de der basic ting ikke altså med heat input og heat output altså det helt basic i fysikken jeg, at det er sgu rimelig basic og ja og regne på, så det, det satte jeg mig ned og, og kiggede på det, og jeg, jeg synes, at det burde kunne lade sig gøre at meget mere end bare de her 200 gram. Så, øh, så derfor kom jeg på den her idé. Men han, han, han, han vil som sagt ikke have den, og han i stedet for at tage den der super fine idé, så, øh, så smed han mig ud af firmaet, øh, og havde ikke betalt mig løn de sidste øh, faktisk for de første, øh, han har kun betalt mig to måneders løn, så og købte det mig en laptop. Så han skyldte mig for 6 måneder, og vi var nok på det tidspunkt de bedste venner i Hongkong, så det var sgu ikke optimalt. Så jeg, jeg tog mig retten, mens jeg var i Taiwan, og så fik jeg lidt penge ud, men med ikke, altså stadig ikke, hvad jeg burde have haft. Jeg skulle også have haft nogle shares i det firma der. Så jeg sad i Taipei med en lille håndfuld penge, og så tænkte jeg, okay, den her idé med den her kafferister, den hang bare ved på en eller anden måde. Og så gik jeg selv i gang med at, at kigge på det. Eller også fordi du var lidt sur på ham der? Nej, ingen... Jo, måske lidt i starten, ikke? Men det var ikke engang det, det var drivværk. Jeg synes egentlig, at ideen var pissegod. Bare det ville være ærgerligt, hvis den gik tabt. Så, så det var det. Så skal vi i gang med det. Og så sidder du her med 30 ansatte og en god omsætning. Ja, Men hvordan er hvordan er Hvordan fik du det produkt der på benene? Ja. Øh, mestermodefotograf der lige pludselig skal til og altså, nu skal du også prøve at lave at og produktdesigner jo prøve at hardware og fordi altså det, den er jo, nu er jeg jo ikke argentuschast med altså den er jo ret fed altså det er jo, du kunne godt have den stående ved siden af ja airline seaterline det kunne godt noget. det er der også mange der gør men den er jo ikke gratis heller, altså sådan for privatpersoner. Det er det altså, du, du skal sgu være entusiastisk. Du skal, være, altså, du skal nok have haft din der, den der fancy uh, Rocket Espresso-maskine. Præcis. Og din dyrgrinder, ikke? Så har du haft den der par år, og så siger fruen, okay, nu må du godt bruge nogle flere penge på noget kaffeudstyr. Hvad skal du så have? Skal du have en upgrade af din Espresso-maskine, eller skal du til at risse det, Jo. Og så, er der, så vil jeg, men, altså, er der mange, der går ud og, og prøver at risse det deres egen bøn. Også fordi du rent faktisk har en god besparelse på det, ikke? Jo. Men øh, men jo, det, det var øh, det var meget interessant, fordi min tvillingbror er ingeniør. Jacob. Jacob ja. og, øh, så jeg delte den her idé med ham på det tidspunkt, og han sagde til mig, Jonas, glem det der, så altså, det, det kommer sgu ikke til at ske. Det er at lave en maskine, der har øh, flere computere bygget ind i, så bare producere det lort, det, det, det, Men, det kommer sgu ikke til at fungere. Det var hans... Øh, altså, det var hans take på det. Prøv lige, lige at gå tilbage til som Idéen i sig selv er jo ret simpel. Nu er jeg jo ikke hverken fysiker øh, øh, eller noget, noget andet inden for, øh, for naturens lov. Det er en trumle, der skal varmes op. Ja. Og du smækker kaffe ind i den, og når du har kørt den rundt i 12 minutter, så skal du ligesom have bunderne ud igen. Og så de ristet. Du skal kunne kontrollere temperaturen. Ja. I trummen, altså den overflade, bønderne rammer, men også luften, eller hvad... Ja, det er jo så det, der, det bliver lidt komplekst. Ja. Men, men ja, i princippet er det jo super enkelt. Og, og hvad mere? Nu, nu begynder der computer ind også. Altså. Jamen altså, Forstår det du, der, der er med kafferistning, det, at, at det er jo sådan en... En videnskab. Det er det også, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad, hvad der Arh. sker med bønderne, når de bliver ræstet, sådan ren teknisk. Kun en lille smule ved man rent faktisk om det. Øhm, men, så ja, i, i princippet er det super simpelt, men det, man før i tiden har brugt, det er, at man har brugt den til sin ekspertise til at vurdere, hvornår skal kaffen ud igen. Altså, hvornår er den færdig med at blive restet, Fordi som du nok har set, når du køber dine bønner, så er der sådan en light roast, og medium og dark og alt ind indimellem der. Så <coughs> hvis du skal have den smag ud af de bønner, som er, som er bedst for den bønne, så skal du ramme rimelig præcist, når du tager dem ud. Det vil sige plus minus måske 10 sekunder ud af de her 10 minutter. Ikke? Så det er ret svært. Det kræver, at man, man, man enten har lært at dufte til det, eller... Eller du ligesom har en, en forståelse for præcis, når det er færdigt, eller så får du forskellige resultat hver gang. <coughs> så det er også det, vi ville prøve at, at ligesom automatisere og bruge teknologi til at, til at komme ud af. Så, ja. så det, er, det, det kan godt blive ret kompliceret, hvis det skal automatiseres. Men i princippet, hvis du bare gør det sådan helt manuelt, så er det super simpelt. Okay. Hvor lang tid tager det for jer at lave den første version? Eller den første og får du Jacob overtalt? Jamen, jeg bliver ved med at sidde og kigge på de her forskellige ting. Ikke? Øh, hvordan man kan gøre det. Andre i alle mulige koncepter, jeg sidder og tegner i. Det der SketchUp. Det der, der rigtige skødsoft, hvor jeg får Google af. Mm. Øh, sådan helt basic. Øh, bare for at, sådan, for at have en fornemmelse for det. Og så, og så en dag, så kommer jeg til at tænke på, om man ikke kunne bruge det der induktion til at varme sådan trumler op. Fordi induktion, det er skidesmart, hvis du har en afstand mellem altså din, din varmekilde, Øh, og som induktion er det jo bare at det, øhm, ja, det er sådan ja. en sådan magnetring. Ja det er bare en tråd faktisk en, en ledning faktisk der ligger nede hvis øh, dit komfur nede i underkomfuret så er den bare ligesom som op som spolen Og så sender man strømmen frem og tilbage i den her spole, og man ændrer det omkring 20.000 gange i sekundet. Det skaber så et magnetfelt, som så bliver koblet op i dit, øh, altså din pande eller dit øh, ja. ja det du varme op. <coughs> så hvis der skal være en hvis der skal være afstand mellem de to ting, så er induktion genial. Hvis det er bare de bar en el så, så giver det ikke nogen mening at bruge det. Så er det bedre, at du ligesom lægger varmelementet ind i vandet. Så overfører det meget bedre. Men præcis på en trumle, den skal jo også køre rundt. Øh, og der kan du ikke bare sætte strøm til. Så lige, lige præcis på, øh, på kafferesningssiden, så giver det meget god mening at bruge det. Så da jeg havde den idé, så ringede jeg til og sagde, hvad er I? Hvad, hvad, hvad med den her kunne man ikke Kunne man ikke gøre et eller andet med det? Jeg tror der, der blev han først, øh, altså jeg har jo siddet med alle mulige idéer, måske seks måneder før det her, ikke? Mm. der blev han ligesom lidt hugt på at, at kigge på det. Så, og så gik øh, jagten jo i gang på at lave en, øh, en hurtig prototype for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre det her. Mm. Så, øh, så, så du har så se, en hård skald? Ja, du har en trumle. Ståltrumle, men trumlen kører så ind i den her stålskal, eller hvad Nej. hvor ligger induktionen? Så det er jo så også spørgsmålet, du kunne i princippet have induktionen liggende rundt om tromlen, ja. som spolen. Det vil være rigtig, rigtig svært at producere, det prøvede vi også i starten. Eller du kan gøre, som vi gør nu, så ligger den nede under tromlen og fylder ligesom den der curvature på din tromle. For de lyttere, der, der, der sidder og tænker, hvad fanden er det, vi snakker om, og hvorfor er det, vi snakker om trommer? Man kan jo se at Bullet er et version 2 ja. på Aileo. Aileo. Det er staves a i l l i -O. Og lille... Man kan også bare søge Bullet Coffee Roaster Det kan Google. man også Så kommer det Men ja. man kan faktisk se en rigtig fin lille animation af det der induktion Hvordan det virker Og for de fleste forstår det ikke Så vi har lavet en lille, en lille 3D animation der, der forklarer det sådan rimelig Basically Ja Okay, så det er en Coffee Roaster Med induktion Ja og det var der heller ikke nogen, der havde lavet før? Det var ikke antager. nogen. Det har vi så også heldigvis fået patent på. I Hvert fald der måde, det måde, det bliver produceret på. Så, øh, så efter, efter det... Så, så, så hvor øh, hurtigt kan man lave sådan en prototype? Altså nu er det jo i Type, type A, jamen, der, tror, der, der, det, der går det lidt hurtigere, hvis du kan gøre det her. Med jeg lader. tror, altså, jeg, jeg tror vi brugte 6 måneder på at lave den første sådan helt basic prototype. Altså, det var før 3D-printer også rigtig kom ud. Så jeg, jeg byggede min egen 3D-printer, for jeg kunne godt se, at det ville være nødvendigt. Og så, øh, så lavede vi sådan en helt altså crazy basic, hvor du bare har sådan en trumle, der bare hænger frit i luften og kører rundt med en eller anden motor. Altså crazy basic. Og så fik vi fræst en eller anden plade foran, hvor du kunne smide bønnerne i, og så var der noget holder i noget 3D-print. Og så har jeg fået printet øh, noget til at holde den der wire ned under øh, selve trumlen. Og så, så, så den, den er den under? Ja, den er under. Og så er det så trumlen du varmer op, præcis med, med det der, der kører rundt. Ja. Præcis, ja. Og så smider bønder i, Smart trick. Uh, så det, det, jeg så gjorde, det var, at jeg, jeg gik ned og købte sådan et, uh, kender I de der uh, single uh, komfur der? Ja, ja, ja. Så købte jeg sådan et, og så revede jeg det fra hinanden, og tog alt det elektronik ud, og så brugte det til at til vores prototype, ikke? Og så har du alt det her 220 volt, der bare ligger på bordet, og det er jo fucking farligt. Uh, men det kom op og kørte, og det fungerede en det fungerede gang. Den ristede en gang, så var den helt smeltet og, og færdig. Men den beviste, at, at det rent faktisk kunne lade sig gøre Og øh, bruge induktionen til at komme op på de der temperaturer, vi skal op på, ikke? Mm. Hvad er de temperaturer, bare som en som lytterhånd i dag. Altså. Trumlen bliver nok omkring 350 grader varm. Ja, så det er sådan, skal... rimelig, rimelig lunt. Ja, du skal ikke lægge hånden på du skal den. ikke lægge hånden på nej. <laughs> <laughs> hey, Så, ja. så, så, så fra, fra du tager til Taipei og arbejder for øh, den, den britiske kaffe... Øh, Udstyrsælger Til at du har Den første virkende Prototype Der smelter Ja Hvor lang tid går der cirka Der går nok Et andet år Okay Så er du så er du også ja. Ret opsat på For det her til ja, virke. Det, det er jo 100 timers ikke? Jo Altså Det er også med Bare at lære De der software Til at tegne de her ting i, og ja, ja. Hvordan, hvordan producerer man det Hvor fandt du geisten hen Altså der er jo mange Der falder fra På mindre end det Ja, det må man sige. Jamen, jeg, det skulle sgu godt spørgsmål. Jeg har altid været interesseret i, altså, hvordan ting fungerer. Og hvis mine forældre fik en eller anden ny, øh, et nyt fjernsyn, så var det den første til at skille det af for at se, hvad fanden der sad inde i. Så jeg har altid været meget glad for sådan, mekaniske ting, og hvordan det, det spiller sammen. Men jeg, jeg ved det ikke, jeg tror, jeg, jeg tror bare, jeg kunne se, at det her, hvis det kunne blive til noget, så kunne det blive potentielt kæmpestort, Og fordi der er jo ingen konkurrence lige på det segment der. Så hvis du først rammer rigtigt, og du først får den ud, så... Så skulle der nok være nogen, der vil købe den Ja, og I har noget, du siger, at I har noget patent På måden, det produceres på Du kan jo ikke tage patent på induktion Nej. Til en det er jo muligt Men du kan tage patent på den måde Det fungerer i din maskine ja. Og det har vi selvfølgelig patent på ja. Og hvordan, Men der hvordan kommer man selvfølgelig så en masse nu? konkurrence Og sådan er det og det, det er hvad det er Ja, det er, nu der er så gået otte år Der er jo ikke, stadigvæk ikke nogen, der har lavet noget tilsvarende Rigtigt? Det er rigtigt Så, ja. så Skal I ikke få nogen sjov idéer, eller ikke? Nej, altså Jeg vi tror har det er jo, lidt uden for mit øh, Det er uden for tanker. vores ressort øh, Vi har jo begge to gået på øh, handskolen, Så der mangler vi jo faktisk bare basic fysik med varme. Jamen jeg har jo kun fotograf Så sætter det for det, så kunne du nok gøre men jeg har ikke, ikke engang gået på alt mit gymnasium Altså der er nul fysik Nå, okay, så har du lidt andet udfordring altså, der, der, der, skal vi, lidt, der skal vi stå tidligere op, tror jeg Ja jeg huske, at Men jeg vi kan så, godt er det cirka, der, vi er. <laughs> Men hvor, hvor sidder det... varmeelementet så nu? Altså, det sidder stadigvæk der, hvor det sad. Okay, det så første. det sidder lige nede Ja, lige nede hvem, magisk? Hvem køber det her? Jamen, det... Fordi jeg kan se, at den koster ja. på den her øh, sweetmarias.com. Jeg tror, det er noget kanadisk side eller et eller andet. Amerikansk, ja. 3.500 dollars. Ja. Shhh. Er det private? Det er faktisk ikke så dyrt igen, når en Lamar Soco koster 35.000-40.000 kroner. Det er det... Det er billigt, det er jo for billigt. Jeg tror, det er billigt, det er, pris, det er simpelthen billigt. Prøv lige at forklare mig, hvem er målgruppen på produktet? Der er jo en masse, der køber det, det kan jeg jo konkludere. Det er der jo, men og, altså i starten så tænkte vi, at det skulle være, vi ville kalde det en, en one kilo home roaster. Mm. Men det gik vi væk fra, fordi vi tænkte, der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der ved, om det er dem, der ender med at købe den eller ej. Så Nej. vi endte bare med at kalde det en one kilo electric roaster. Og det var så også vise, at det var ret smart, fordi det er sådan meget Øh, øh, jeg, sige, jeg tror halvdelen af dem der køber Vores maskine er faktisk professionelle De kan så bruge den til enten at teste deres kaffe på Eller hvis de har en eller anden monster stor maskine Så kan de altså, prøve at udvikle Hvor lang tid de her bønder skal restes Før de smider øh, 5.000 dollars op i, øh, I deres store maskine For at blive restet ikke? Kan de prøve det af på vores først. Og så er der jo de her crazy home roasted som, øh, som ikke kan få nok øh, og som kører vores maskine, men også hvis du, der er også mange som som kører den for at spare penge, fordi hvis du altså, hvis du er vant til at give øh, 200 eller skal man sige, kroner per 250 gram, så vil du rent faktisk kunne dividere det med tre, hvis du resterer selv. Det er simpelthen. så meget billigere, hvis man resterer selv. Cirka en tredjedel. Ja. Kan for det? Ikke? Hvorfor? Så skal du have den her jo. Det skal det have. Det skal du da have. Du kommer ikke til at stå rest i de bønderne, det kan du folk for, for folk til. Det er nemmest. Det er bare en hurtig onboarding proces, så øh, så er der er god kaffe. Det er nemmest. Det, det kan hurtigt tjene sig hjem på et kontor. Jo. Det, kan, det kan det faktisk godt. Det kan det faktisk godt. Har I lavet det regnestykke for folk på hjemmesiden? Det har vi, ja. Men nok mest med den nye maskine vi er gang med, så øh, der har vi sådan en kalkulator, hvor du kan se hvor hvor den tjener hjem. Det er jo attraktivt. Og det er i 2013 du begynder. Jeg der firmaet startede, og så er firmaet startet, så jeg jo bare siddet... Øh, så har du siddet halvandet havde, år inden, der er jo... Ja nok, mere år For at få det... For sådan en prototyp, der, der virkede. Ja. Og så skal det jo så... Øh, men vi har jo ikke noget... Vi, har, vi er jo self-funded. Mm. Altså, næsten. Jeg fik... Øh, øh, nogle, nogle friends and fools til at lægge nogle penge i det. Der helt tidligt, øh, da det var på sådan en koncept så der fik de øh, to venner har 7,5% procent værd, og øh, så fik jeg nogle penge til at holde det kørende på år. Og hvad beløb har vi ude i der? Det sådan ja. er en million eller en halv million. Eller der en halv million. Eller halv million. Ja, ikke, ikke meget mere end det. Så det var været en god investering for dem. Det må man sige. Men det var også kun øh, et stykke papir og en, og en meget meget simpel tegning dengang, ja. så øh, der var selvfølgelig også en risiko. Men øh, du ja, sagde der var to, så der var to investorer. To venner fra Hongkong og i som øh, har lagt det mindre beløb. Det er jo så sjovt, fordi du kaldte dem Friends som Fools, og der er jo nødt til at være en af dem, der er, det er der også. som minimum fugle, ikke? Det er der også. Ja, Men de kan jo ikke snakke dansk, antar vi. Nej, det håber jeg ikke. Så alt er det Jeg ved ikke sige hvem det er. Nej, nej, det er, ikke. det er det. De er gode til at oversætte lyd. Ja. Så øh, Men. Jamen, altså, det, var, altså, det er, det er self-funded... Øh, og efter vi havde den her prototype færdig, så, så tog vi til USA. Nej, nej, det vi startede med faktisk at gøre, det var at sætte webshop op, hvor man kunne øh, pre-order de her maskiner. Ja, kunne den ikke bare ryge på Kickstarter eller et eller andet? Jo, men jeg har bare et eller andet med Kickstarter. Jeg synes ikke, det... jeg synes, lige så snart du er på Kickstarter, så vil du altid være, så vil du være det firma, som startede på Kickstarter. Og den connection ville jeg helst ikke have. Jeg vil heller for jeg kunne ikke se ude i fremtiden, om det bliver eller Jeg smart har jo aldrig eller... rigtig set et firma, som rent faktisk er blevet til noget, efter de startede på Kickstarter. Og gik der udmærket for Shaming New Tomorrow der. Jamen det så okay. jeg også at der ikke på Kickstarter. Nej, men det gjorde vi andre. Der er nogle få, ikke? Ja, oh, meget men få. Øh, så vi valgte bare at gøre det selv. Så at, Kom øh, der nogen pre-orders så? Jamen det gjorde der. Vi ville gerne sælge 250, og, øh, så, ja, og så vi lagde det op, og så tog vi øh, begyndte bare at tale om det på de her, de her forums på den kunde og der får du selvfølgelig meget, meget hurtigt den der negative det kan de. med, ikke med så altså, er sådan bullshit, Og så altså, stop scamming people. Og, you know, I, don't, I, don't believe, <laughs> I don't believe anything you say about this machine. Og bla bla, bla Den får du også ikke. Mm. Um, og så er der dem, som bare kører det, fordi de, de håber på, at det virker. altså mm. De vil så gerne have noget. Så de bare det der håb gør, at de går ind og ligger under. Um, så det En de pre-order på 15.000 pre kroner. Den nej, dengang kostede en pre-order så 1.500 dollar. Så det, det er var, billigt. Det var også en god pris. I starten kostede de jo heller ikke 3500. Nej. Der røg den op på 2500. Men altså, vi, vi tog til USA, øh, efter vi havde lagt det derud. Så udbudsprisen af stedet og omkostningerne til at producere faldet. Det ja, kan jeg det, lukke, så, det er godt. Ja, der er inflation. Og så er det inflation, ikke? Men... Øh, oh, jo. Okay. men øh, Ja, yeah, det var sgu, uh, altså det var så basic til at starte med, det var en eller anden PayPal-account, jeg fik banket op, og så en webshop, og så bare tage de her penge. Uh, jeg ringede selvfølgelig også til PayPal først for at spørge om, om man kan det her, ikke? Altså kan man til pre-orders på en PayPal og sagde, no problem, we'd love to have your business, ikke? Det er, ikke <laughs> det de ikke det er meget amerikansk. Ja, ja. Så, så gjorde vi det, og så fik vi sgu alle de her, her pre-orders, uh, også på den der. Og der, det messe der. I tog tjort... på en kaffe -mæsse? Vi tog på den største messe i USA. Og Det er nok egentlig meget, have, meget havde, godt tænkt. Altså, du skal jo vise den frem på en eller anden måde. Ja. Så, men det, det sjove var, at lige på det tidspunkt, der, da jeg havde meldet mig til mæssen, så havde jeg, vi havde ikke flere penge. Altså, jeg havde ikke engang penge til en flybillet til mig og min bror. Så sådan han til os. Så valgte vi så at lægge det op på nettet og tage på orders Og lige to år inden, der, der, kom, der kom en taiwanesisk kunde over. Han ringede til mig og sagde, Jonas sagde, I, I like what I see, I would like to buy three of them, uh, but I want to see it first. So, uh, okay, meet me at this cafe. Uh, jeg, sad, jeg, jeg nægtede at sidde hjemme i lejligheden, lejlighed, for det var, altså for at spare penge, så var det, det var nok Taiwans eller Taipei's værste lejlighed, altså der var kakke om om aftenen der, som bare havde været rundt, og jeg måtte købe sådan en myggenet, bare så jeg kunne føle mig sådan lidt sikker på, at uh, det blev alt for næstigt. Så jeg sad altid og arbejder på en café med min laptop. Og så tog jeg det her, den her halvfærdigbyggede færdigbygget maskine med over på den her café. Og så kom han derover og så den. Og han kunne godt se, at den ikke var færdig, men, øh, men jeg fik alligevel solgt som tre, tre maskiner den dengang. Og det var så lige nok til at... Og det var kontant. Øh, og det var cash, ikke? Ja, Taiwanese style, ikke? Så er det, så, nej, det. Ja, ja. Og så øh, <laughs> ja, tænkte jeg lige penge til at flybilletter <laughs> øh, til, øh, til USA der. Men altså, det, altså, det var... Jeg fatter slet ikke i dag, hvordan fanden det kunne lade sig gøre, for mange af de der prototypedaler, vi fik bygget til den sidste maskine, de var ikke engang færdige. Så de ankom, mens vi var på vej i lufthavnen til USA. Så, så ringede DHL, det, det det kinesiske, DHL, DHL det, det der hedder Zoom Phone SF Express. Ja, så jeg ja, nu det er jeg rigtig, rigtig fået godt den. dog. Det er billigt, ikke? Jo. Oh. De, de har fået det mens vi var på vej i lufthavnen, og øh, så vi vi kørte derover først, og så var der bare sådan en kæmpe pile bare sådan en kæmpe bunke af de her pakker. Der er det jo ikke pænt organiseret, ligesom det er hos det, Og så fik de bare at sige, at vi skal bruge det her nummer, og der er ikke nogen, der kunne sige, hvor den var. Så de fik fem mand bare til at rode de her bunker igennem, og så fandt vi vores pakke, og så ind i taxaen og så videre til, øh, til, øh, til luftdagen. Ikke? Altså det, var, det var så tæt, øh, Og maskinen var ikke engang malet, så vi skulle finde sådan en powder coating firma over i USA, i Seattle der, bare for at få den spray coated tre dage inden, øh, den, skulle, øh, den skulle afsted. Ja, så vi, øh, vi hoppede på mæsse, og øh, det er sjovt med, med de der amerikanske mæsser, at man... Hvor vi henne i USA? Vi er i Seattle. Seattle. Seattle. Yes. Det er Kappens, øh, Washington. Ja, præcis. Er de gode på kaffe? Ja, det var ja, dem, der, der startede, startede Starbucks. Jo. Starbucks, ja. Netop. Ja, okay. De, de, de kan lidt. Ja. De startede også som roasters, faktisk. De har jo det der helt speciel, øh, derovre, hvor de øh, ja. derovre, hvor de også laver god kaffe. Ikke ligesom de almindelige uh, Starbucks, som jeg helst ville. Nej, men jeg mener, at de første 10 år, restede de kun bønder. Det? Fra 70 til 80. Okay, det kan sagtens være. <coughs> så for <set. coughs> no. Men I skulle på mæsse der. Ja, ja, vi var så på mæsse, hvor vi fik øh, langt øh, løgnetid af den her maskine, og øh, det, det, det, det er interessant, fordi herhjemme får man sgu... Øh, det er svært at få lidt feedback fra sine venner og den der jantelov ligger alligevel lidt, lidt, øh, lidt øh, dybt begravet i folk. Så i USA, der var det meget med, at de der folk, de var jo, jo ellevinde. Altså de kom hen og gav en high five og sagde, oh, kæft, de, de synes det der var fedt. Og, og det skulle nok blive godt og bare vente et par år. Så, øh, så det er, så er meget den, godt meget der. godt boost øh, at få, når man skal i gang med noget, hvor man ikke helt er klar over, om det her, det, det kan noget eller ej. Og man klemmer de økonomiske problemer. Det gør man også. Kælderen, flybilletten og kakkelakkerne. <laughs> ja. Får I nogle så, ordre der? så? Det gør vi. Vi begynder faktisk at få rigtig rigtig mange ordre. Vi får så mange, at vi til sidst lukker, det, lukker for det. Ikke? For vi kan ikke levere. lukker på grund af velstand. Det er jo uh, et koncept. koncept. Ja. Så uh, jeg tror vi får uh, 225 ind. Så har vi også din buffer. Uh, men det der så sker det er, når vi så øh, er klar til at. Så jeg, jeg tager så selvfølgelig tilbage til Type, hvor vi begynder at finde alle de her leverandører, og lægge de her order. Og nu så står og hæve de her penge ud fra, øh, fra PayPal. Så går du ind på PayPal og ind, og så, no. der står de her øh, 300.000 dollars eller hvad nu er? Ja, uh, we'd love to do business with you. Ja, yeah, we'd love to do business with you. <coughs> og så trykker du på øh, withdraw og så siger den, det kan den ikke. Du kan ikke kigge nogen penge Hvad, der må være skidt en fejl her. E-mailer uh, Paypal, så siger de, at oh, oh yes, uh, uh, det er så en, anden, uh, en anden klump fra, fra Shanghai, fordi deres supportafdeling er i Shanghai, når det er for Greater China. Mm. Det vil sige, at hvis du er tageren, Taiwan, så... Okay. De hader jo folk fra Taiwan. Der. Ja, det er rigtig godt. Så det, det, er lidt, det løber <laughs> bare. Så siger de, "Oh, I'm so sorry, but uh, pre-orders, uh, you cannot uh, take money out. What the fuck do you mean? Altså, jeg har, jeg har, på mail har jeg fået bekræftet, at det kan godt lade sig gøre sådan noget. Oh yes, but uh, company policy, de, der, de gode gamle. Ja, den rigtig kinesiske. Den er rigtig kinesiske, ikke? Så bare sådan, shit, altså, hvad fanden gør vi så? Og så siger han så, oh, but let me check with my boss. Uh, og det er jo, går, det går over. Det var jo flere uger, det her. Så siger han, okay, vi, du, kan, du kan delvis trække nogle penge ud, siger det så. Ud af de her 300.000 dollar, kan du få lov at trække 900 dollars ud. Åh, herre. Så det er det nye. Ja. But it's okay, you kan can withdraw after you ship the product, but you need to show us that you have a shipping document. Okay, whatever is. Så jeg, okay, vi må finde en løsning på det. Så jeg jeg jeg setter firma op i England. Uh, det kan man gøre online, eller kunne man i hvert fald den gang. Og så hopper jeg til uh, til England for at få startet en, en bank, en, en, en bankkonto op derovre. Og alt hvad jeg har fået at vide, mens jeg ringede til dem fra Taiwan, af, at jeg skal bare bringe, medbringe de her de dokumentationer, for at bla ja, bla bla. Så inden kommer til England, så siger de, at det kan de, det kan de ikke bruge. Så jeg må til England to gange fra Taiwan, bare for, for at få åbnet den der bankkonto. Hvorfor kunne du ikke bare bøvlen. få det i Hongkong? Jamen det er selvfølgelig også noget Greater China og noget bøvl måske. Jamen vi skal bruge noget. Vi skal væk fra, fra PayPal. Vi skal over i noget Stripe. Mm. -man. Så frem og tilbage fra England et par gange. Og så får vi endelig sat, uh, sat det der op. Og det jeg så ender med at gøre, det er bare at ringe op til alle kunderne. Altså sidder en hel nat og så bare ringe op. For de fleste er i USA og Europa. Og spørger Forklare dem situationen, at, at det her det kommer ikke til at ske. Og jeg bliver nødt til at refunde de her penge. Og så kan I ikke nok være søde og gå ind og betale en gang til. Ikke? Og på det tidspunkt er produktet, produktet er allerede forsinket med 6 måneder. Ja. Men jeg tror da, ud af de 225, var der to, der hoppede fra. Det var, så, så det var godt nok helt ufatteligt. Så det var helt ufatteligt. Ikke? Øhm, og så prøver jeg så at få PayPal til at refunde de her koster men det vil de ikke engang, engang refunde de, de her penge. Så jeg, bliver nødt til at, jeg ender med at sige til, til PayPal, at, at det var en scam, og øh, jeg har fortrudt jeg har fået det dårligt med mig selv, og nu vil jeg godt be PayPal under om at overføre pengene tilbage til kunderne. Ellers vil de ikke gøre det. For den funktion, hvor du selv kan gå ind og refunde kunder, den er for længst øh, fjernet. Ikke? Mm. Får de deres penge tilbage, ind at betaler på Stripe, og så får vi nogle penge til England, og så penge til Taiwan, og så kan vi betale for vores øh, leverandør. Oh, yeah. Så det, det, Fuck meget Marit. Det er lidt altså, af Altså igen, nu ved jeg ikke, hvordan din, nu, du er ret god form, Jonas. Men, altså, din fysiske stamen er nu men din er i det her altså, mareridt er en shit show for at sige det mildt. Den er god. Den er god. Altså du, du brænder satme for at forlade altså, dit maskiner. Altså du bliver jo nødt til, at, altså, alt hvad der har med at drive et firma, gør, er jo bare problemer. Ja. Du, du, du, du, du løser bare problemer, der er jo ikke... Altså går på arbejde, så har du en masse lort, og så skal du på den bedste mulige måde få det sorteret i det, og få gjort noget godt ved det, ikke? og så, altså det er jo ikke andet, andet er der ikke så meget i nej, nej, det, er, det er arbejde, ja, så. så jo, det, men jeg altså, på, på det her tidspunkt har du så kørt nærmest, altså to, halv, tre år, ja. og du, og der er ikke der produceret en smeltet prototyp, og så er en, du har taget med at få spray -coded i US. Og så er der, ja, og det er det, ikke? Men så har du så til gengæld ret god conversion på din pre-orders, når de selv de skal betale to gange. Det er rigtigt, og det er så også, man kan sige, det er også det, der ligesom driver værket, de her kunder, de vil det så gerne, ikke? De, de, de, de, de er efter for, for at få det, og, mm. og de, de kan se et potentiale i det, ikke? Så, så skal det os. Så det Kan vi ikke få, øh, du behøver ikke sige præcis, omsætningstal, det er ikke sikkert, du synes, det er så sjovt. Men kan vi ikke lige få nogle tal, altså, hvor vi, hvor, vi henne, hvor mange af de her baser her bliver der solgt i år 2022? Altså i år, der bliver... Og hvad, og hvad giver det jer i, i omsætning? Og altså, du kan jo selv regne på det, bundmeni. du kan jo du kan sige, øh, sige 3500 US dollar. Jo, men øh. det er jo ikke jeres omsætning. Nej, ikke alle sammen. Det er rigtig nok. Men altså, hvis du tænker på vores globale omsætning. Øh, sidste år, der solgte vi omkring øh, 2800 maskiner, tror jeg det var. Og der lå vi lige omkring 40 millioner. Og i år, der, vil vi, der er vi nok op med 20% i forhold til sidste år. Okay. Så i, i, i det leje der, ikke? Og hvor ligger, hvor ligger væksten henne så? Er det at komme ud i flere fysiske butikker, eller er det meget en online ting? Det, jeg tror, vi man skal, man skal jo gøre begge dele. Altså vi, vi prøver at, at, at, at gøre så meget ud af for folk direkte over på vores webshop som muligt. Men det kommer også meget ind på, hvor det er i verden. Altså, øhm, vi har lige været i, i Sydamerika, i Colombia, også bare for at se, altså, hvordan, kan vi sælge, hvordan kan vi sælge derovre. Og i den kultur er det meget mere at købe fra en lokal. Og de har slet ikke der med, at man kan, selvom de har et credit card selvfølgelig, så er det, det der med at altså bestillet fra et helt fremmed land, leveret til Colombia. det gør de bare ikke det over. Så der bliver du nødt til at være have et eller andet en eller, anden, øh, en eller anden form for servicecenter eller en, fund, Paolo. Og, ja, en Paolo og øh, Anton øh, til at stå ja. for det der. Ikke? Oh. Øh, så så det kommer helt an på det. Så, men altså, øh, de ved det også. Nu har vi lige været derovre, og vi, vi fik åbnet næsten 10 forskellige øh, retailers bare på, på 3 måneder. Så der er masser af mulighed for vækst. Øh, vi skal bare lige finde ud af de lokale øh, hvad skal man sige, øh, måder at, at lave forretning på det derovre. Mm. Okay. Hvad bruger du din tid på i forretning i dag? <tryk> lige nu bruger jeg faktisk al min tid på at, at udvikle vores, øh, vores nyeste produkt, som som vi lancerede her for nogle måneder siden, og som kommer på markedet til, til næste år. Så det er en, en maskine, som gør, at hvis du har, hvis du har en café eller, eller på anden vis uh, bruger god kaffe, så kan du, uden at have noget kendskab til noget som helst, riste øh, fuldautomatisk. Og det findes slet ikke på markedet, det er et produkt. Det er noget, vi arbejder på nu. Øh, den maskine hedder IO, og det er... Øh, det er noget, jeg har brugt de sidste fire år på at udvikle sammen med vores, øh, vores, vores øh, danske designer her i København. Okay. Så det er... That's the new big thing. Det er, det er jo så til dig, faktisk. Den er så lidt dyrere, ikke? Så er vi op omkring 16-18.000 dollar, ikke? Åh, men, øh, oh, men, oh, men det er stadig uh, billigt. <laughs> det er en god pris. Hvorfor skal den koste så meget, altså? Fordi den kan Ja, det er meget fordi den kan ikke Altså så nej, dyrt kan nej, det heller ikke være Nej det er jo Det kommer an på hvor Altså Din return of investment øh, Hvis den bare er inden for en måned Så vil det jo heller ikke give mening Så hvis, Altså hvis du har en, en Sådan en almindelig lille café at du laver 200 kopper kaffe om dagen Så vil dine besparelser Typisk gøre at du kan få den betalt af Inden for 8-9 måneder mm. Og den kan jo køre de næste Altså 10-15-20 år som maskine. Ja. Så det er jo stadig en rigtig rigtig god investering Ja ja så skal det Så øh, det er, det er super spændende ja. og det er også første gang, vi har arbejdet sammen med nogle danske designere. Altså ja. vi fik uh, Lars Larsen fra Kino Design til at... Øh, fik ham overbevist om at, at tage det her projekt. Det var også noget af en udfordring. I starten ville han slet ikke vil, øh, være med. Det var først efter, at han fandt ud, at det var altså, at det var sådan et Green Technology produkt, som rent faktisk vil spare miljøet for noget, at han, øh, han til sidst sagde ja. Ikke? Det kender I øh, no. Det er ham, der også har designet produkterne fra Bjarke Altså deres stole og deres sofaer. Og okay. Så han er en af de tunge drenge i dansk okay. industrial design. Vi er ikke, ikke så gode på hmm. hverken fashion eller design, tror jeg. Ja, skulle kontoret sætter meget design på. Ja, det har jeg bestemt heller ikke haft noget at gøre med. Nej. Der meldte jeg mig det meget, meget pænt fint. ude og sagde, ja. det er klarer I, for ellers han bliver det var ikke endda, så godt. Endda på ferie, da de flyttede ind. <laughs> ja. Man det at være, at være Nej, jeg havde meldt mig ude Men mm. altså, vi arbejder på det. Ja. Altså på, på at det hele bliver bedre. Skal vi køre nogen spørgsmål måske? Ja. Dem har du vi jo ikke forberedt dig på, Jonas. Nej, det er godt. Men vi har ja, altså, nu ved jeg ikke, hvor mange episoder du har hørt før. Ja, det er noget tid siden. Ja, men vi har jo fire spørgsmål. Vi stiller nogle af dem kan måske tage pusten fra dig. Men det tager vi med. Æh, vi kan jo starte med det bedste køb til under 1000 kroner, og det bliver jo ikke en kafferister, kan Nej, jeg regne ud. det kan godt være bønder. Ja. Det kunne det godt være. Altså, et, et, det bedste køb inden for kaffe? Nej, Nej bare, bare generelt. Det, altså, det, ja. Ja, så det bedste køb, du har foretaget dig til under 1000 kroner, så, ja, så kan de fleste være med. Altså, vi kan jo sige, hvad vi tidligere har haft. Altså, vi har jo haft Shaping the Tomorrow books. Så har faktisk det bare vi haft meget med dem der meget AirPods ja. og vi har altså, det Dior de er jo ikke under 1000 kroner kr. men, altså, men, men de er godt men de er de er pengene værd. Så de man kan er, godt du er, godt strækker alle gang. Har du har en par? Jeg har et bare. Jo, det er ja, jeg. Ja, ja. Ja. ja. Og det kan heller ikke være det du er øh... en ny rem. Nej, det går sgu ikke. De er også lige i kanten. Et godt ja, men altså et par Carhart bukser. De holder længe. De holder længe. Det kan jeg godt lide. Ja. Øh, er du sådan et street i, i det Nej, det er jeg ikke. Men øh, lige præcis det der, det øh, den, den går rent hjem. Den går lige det på mig i hvert fald, ja. Okay. Det slår mig heller altså, Jeg kigger på det, jeg tænker ikke Carhartt bukser, Jeg tænker mere noget med noget tennis eller noget golf. Tennis eller noget golf? Ja. Nå, jeg tænker, jeg kunne godt se lager der er tøf, tøf rundt ud i rundt uden i Carhartt Buxen. Ja, det har jeg også gjort en masse gange. Ja. Jeg, står, jeg står jo også og kigger de der produktionsmedarbejdere over, over skulderen, når der bliver sat nye, nye ting i gang derude, så jo, der, der har du bare de der karatbukser og en, en ved skjort. Okay. Okay. Så det kan jeg også lade sig gøre? Yes, yes. Det kan være, du skal have der sådan et par. Ja, det det jeg, kan jeg. være. Det du kan kom være. ud til det, det dine kunder i det jo. Ja, det kan, kan. jeg. Ja. Det kan være det nye. Så skal vi have en form for mode. Ja. Så skal være en bog, du kan anbefale. Øh, Morten Albæk. Et liv, et... En tid, et menneske. Et, ja, Præcis. der var ikke så meget. Er, er, der, er der et liv? Nej, det er ikke med i titlen af det. Jo, det er det. Okay. Ja, så den hedder Et, et, liv, et liv, en tid, tid et, et menneske. menneske. Den, øh, den var faktisk rigtig, rigtig inspirerende, fordi at det fik os til at tænke meget over det der med, øh, også bare med strategien i firmaet. Altså, hvad, hvad er det, man vil? Ikke? Jeg ved ikke, med er men, men for mig har det været meget sådan... Man starter med at, at være betaget af det der med at skabe et super fedt produkt. Mm. Og så kommer, kommer der selvfølgelig alle de her udregninger og de her Excel-sheet, hvor man tænker, okay, hvis jeg nu sælger 1000, ikke, må nu så får jeg få min Porsche. Altså, ja. hvor, meget, hvor meget kan vi rent faktisk tjene på det her? Ja. Det er jo så lidt en, anden, en anden tid. Og så efter det, jeg ved ikke med jer, men for mig var det meget med det der med, at jeg vil godt skabe et fedt, et fedt firma, som folk gider arbejde for. Ja. Og det der med at have noget værdi. at ja, det altså betyder noget mindre, mening, når du det, kan sig. se timet. Altså, det, det, det, det betyder mindre de der værdier, man så selv kunne have fået, ikke? End, end det at have et team, og man kan se sine medarbejdere. Man ja, kan. helt sikkert, ja. Så, så det der med at skabe noget meaningfulness, og specielt på Taiwan, hvor det jo ikke, det findes jo ikke derude. Mm. Så det er ligesom at prøve at få de her værdier over på øh, firmaet. Det, der synes jeg, at hans bog virkelig kan noget, men det er jo virkelig misforstået, for jeg tror, at de fleste, der læser den, er sådan nogle journalister, der, der føler, at man prøver at hive mere ud af medarbejderne, end øh. Ja. End, hvad, hvad godt er. Hvad godt er, ikke? Præcis. Jo. Okay. Så. Vil du tage det næste? Ja. Jeg har også en ting, jeg lige vil indskyde her. Ja. Det der, en anden ting, den der egentlig faktisk fik mig til at tænke over, det er der med, at, at, at du kan selv vælge, hvorfor du godt vil have firma også. Har du nogensinde tænkt på det? Altså, hvor, hvorfor har I det her firma? Ja. Hvor du, hvor du, du, kan, du kan i princippet vælge helt din egen grund til at have det, ikke? Det kan både være selvfølgelig, hvis du, hvis du bare er pengeglad, det er bare være en masse penge, det er selvfølgelig for nogen måske meget, meget spændende, og du kan sidde og følge med i dit salg hver dag og importere data i dit Excel-sheet og sådan noget. Ja. Men du kan også vælge at have det, øh, som vi har valgt at gøre, at, øh, at sige, at vi vil godt have noget eventyr, at vi vil godt have, at, at firmaet er med til at skabe noget, et, en spændende tilværelse. Mm. Så vi siger, okay, i stedet for, at, øh, at du bare sidder, hvis du skal åbne et nyt marked op, for eksempel, eller du skal kigge på et nyt produkt, i stedet for bare at lave alle de her analyser, og, og, og så... Der, så kan jeg tage til Kolumbia og finde Paolo. Jamen præcis, mm. altså, så du, du kan du ud og finde Paolo ikke, i Kolumbia og så se i stedet for, du, der skal selvfølgelig være en business case for det, men, men, men det er ikke det der driver det. Du siger okay, fedt vi gør det her. Vi, vi jo, det jo, altså så, man kan sige business casen på at du brugte noget tid på noget andet end tre måneder i Colombia vil sikkert være bedre, men det skaber også værdi at være tre måneder i Kolumbia og det var sjovt, så nu gør vi det. Ja, nu var vi heller ikke i Colombia i tre måneder, vi var der kun i, i to uger. Men, men, oh, no. men altså, det der med at sige, okay, lad os prøve det af, fordi der kunne potentielt være noget, et, et kæmpestort marked her. Ikke? Og så ligesom, mm. være det der, ligesom have de her altså, eventyr med i vores mm. strategi, og at og, og du kan vælge at have firmaet på grund af det. Mm. Så det rent faktisk skaber et, et spændende liv. Det, øh, det, det hjalp den der bor også med. Og, så den er også, hvis ting under 1000 kroner, så... Ja, den, den, øh, det kan være, du kunne få den sammen med de der Carhartt-bukser 800 plus. Øh, ja, det, det ligger nok lige omkring der. Det er der omkring. Ja, jamen, det må vi se på. Ja, hvis man har sagt så, skal vi have, så skal vi have den bedste app på din telefon. Jamen, øh, det er i hvert fald ikke den der mit id Nej, den, øh, den er du ikke den, til. Ja, den, er, den virkede ikke. Og Den er jeg fandme heller ikke til. Fuck, den var wow. ikke, altså. Det er nok den værste app. Ja. Den bedste app. <laughs> <laughs> Så altså, dårlig er den heller ikke, den der fin Det virker jo ikke Det kan jo ikke scanne mit, uh, mit pas for den der chip der Nå, det, Nej, det er ret nok Det, det kan du ikke Det kan du ikke gang. så kan du kun gå tilbage Der kunne den faktisk godt på mit. Jeg, jeg lykkedes med det Jeg kunne bare bede lige nemt i det af dem Altså du kunne ikke andet Du har det stadigvæk i det. Jeg har det med begge to Ja, ja, men det, jeg blev jo tvunget til midtid Tid og utid ut Nå, jo ja, ja. Ikke fordi jeg har et valg Altså Nej, jeg tager lige nemt i det af dem Danske Bank, de har tvunget mig til midt i midtid de gør de ikke, gør det. de ikke alle sammen det nu? Jo, men jeg skal ikke bede om det. Jeg godt, at jeg ikke bor her så. <laughs> Nej, jeg tror den bedste af at blive nu, det må være den der uh, Watts. Whatsapp? Nej, Watts, hvor du kan se, hvor meget uh, strømmen koster. Nå! No. Har jeg set ja. den? Nej. Nej, jeg bor ikke Nej. Du bor ikke strøm, du bor kun gas. Ja, Hvorfor har vi en, ikke sådan en, uh, vi skal da have sådan en, uh, vi skal have en sponsor? Sådan et uh, selskab, der sælger noget strøm og overvåger noget strøm. H hvad hedder det? Det, det, der er lige også. What? det går folk What? helt vildt meget op i øjeblikket. Præcis. Jamen, det kan vel det godt. Barry's el, det gik jo konkurs. Så gik de, folk ikke nok op i det. Nej. Nej. De nåede <laughs> så heller ikke lige opsvinget på elpriserne. Nej, man sige. det er måske fejlen. Ja. Satan. Nu går vi lidt mere øh, personligt til værks, Jonas. Fordi vi skal have din livret. Og du har jo boet en del i Asien. Altså det må man sige. Så det kan jo godt være, at du kommer med... en. Hemsum er en art. Nej, men livret, det er jo, jeg tror, det er risengrød. Risengrød, det er klassisk ja. Det er klassisk. Det, det kan man, sgu, man kan få, få næsten alle sted i verden. Ja, præcis. Og, og, de der, er, ja, og de der grøderis, det er jo faktisk bare tarmanesiske ris. Mm. Så det er man til derude. Så det, det kan noget. Ja. Det er simpelthen bare tarmanesiske ris. Så de bliver det er simpelthen længe siden, jeg har <laughs> lavet risengrød. Ja, er det det? Ja. det? Det kan jeg godt lide. Jeg lavede det på et tidspunkt for en amerikaner. Det var en meget mærkværdig oplevelse for dem. Ja, og også for termoneserne. De tror, det er en dessert. Men det er det jo ikke. <laughs> nej, nej det, er, men det er svært det. Men det er svært at overbevise folk om, når Præcis. de først ser, at man putter sukker på. Ikke? Ja, og, jamen, og, det det. og masser af smør og sukker. Det er faktisk meget dessert. Det er en dessert vi har bestemt os for at spise. Har du nogensinde lavet klatkager? Det har jeg, ja. Det er, også, øh, det er også Det, også det klat kage Ja, det er jo når du tager risengrøden og så steger du dem lige Der Ej, skal, skal lige noget af Der lige Ej, i, i, lige så du får i. ligesom du lige binder lidt Og så steger du dem ja. Så får du bare sådan en pandekage af risengrød Rigtig godt Er det godt? Ja. Yes Det har du aldrig prøvet <laughs> Nej, det kan jeg, kende, jeg ikke kende, ikke Det må være en sjællandsk ting ja. så Fordi min far har heller ikke før min mor ligesom sagde, at det er no, det vi hvor, laver jo her. Hvor, hvor er du fra? Altså jeg er fra Midtjylland, men min mor er fra Roskilde Og du er ikke fra Jylland Jeg er fra København, Ja. Klatkage, ja. Det, det, jeg har fået klatkage, Hende min barndom om. Det er også. Men det er min det mor der tog det med fra Roskilde. Det har jeg også aldrig fået. Nej. Jeg så, så synes du form en form for lille pandekage Det er slædebad, ja. men det, jo, det er rigtig godt. Fordi så kunne du have risengrøden stående i høgkassen nærmest flere dage. Og så kan du bare lave <laughs> et Det er da rigtigt. Eller ind under dynen, hvis du ikke har en højkasse. Ja. Så stiller du grøden deran, så brænder den ikke på i bunden. Hvad skal der ske med det, nu? Det går nok ikke af vores forstanders uh, spørgsmål. Hvad skal der ske med forretning? Altså hvad? Hvad skal der ske? Det stikker over Hvor hvor skal hvor skal det hen? Hvad skal? Jamen vi skal nu skal vi jo til USA og på det er det over. USA. USA. USA. Skal du til Miami? Nej, jeg tror vi tager til. Øh, Seattle er det jo så ikke? Nej, vi skal sgu ikke til Kalifornien. Det er lige walk nok Ja, ja. Det er Jeg, jeg, jeg øh, kender faktisk Der er de ikke så vågnede nede i Florida Nej Jeg synes du skulle Vi skulle næsten sætte dig op sammen med Lars Ednes. Jeg tror det kunne være godt Ja Han taler jo også kaffe nu Eller min okay. advisor ja. Seth Siegel Det kan også være Det er ham der startede Starbucks Altså der er smæk på drengen Jamen, det skal gerne være sådan at Starbucks købte vores nye maskiner ikke? Det er jo også målet Men det skal ja. være så let at øh, selv en barista for Starbucks Bam! kan køre op i vægten. Ja, men det, det, ja, det er... Ham, ham jøden her er, er min advisor. Han kom på okay. plastik, faktisk. Okay, han ser meget... Uh, ja. kan godt lide hans røde t-shirt. Det ja. er hans røde. Ja, han, han co-foundede Starbucks i 1971. Var han ikke død med endnu, eller? Nej, nej, han ja. lever bedst velkommen Jeg snakker mm. med ham for ikke så længe siden. Mm. Det er alt det gode kaffe, det drikker. Ja, men han, har, han er ude af Starbucks, kan jeg sige. Han er ude i 82. Ja, Det Men han har et, øh, en anden kaffe nu Altså bare privat, eller sådan, for hobby Der, øh, der ligger i, øh, i DC faktisk Så det er jo så Altså the World capital of the world ikke? Det må man sige Der hedder Quarterman Coffee Roasters Det kender jeg ikke Nej, men det, det er også alligevel. Men det kan være, at han kan købe nogle maskiner Det, kunne, det, jeg det, kunne det tror jeg noget. sagtens, han kan Nu gange så bliver vi lidt øh, Vi har faktisk en del af og sådan nogle investment billionaires fra USA, som også kører vores maskiner. Og de bliver ved med at spørge, om de ikke skal investere nogle penge i det. Og du siger bare nej? Ikke Det Måske en dag, men ikke lige pt. Jo, men du har jo kun bøvl med de investorer. Jamen det er også ikke. det, jeg har haft min fair share af møder med de her VCs. Og det er bare først og fremmest den der afgange, de kommer med. ikke I've never seen a company make it without VC funding. What about Microsoft, eller, Apple? stop det over hvorfor? Det er jo det, det de, de prøver at putte ind i hovedet på folk i dag, Hvis du ikke får noget funding, så kan du ikke. Ja, så er du færdig, Men det er jo bare fordi, de vil have en del af kagen. Selvfølgelig vil det ikke? De hunde. Men uh, det er også meget fedt at gøre det selv, synes jeg, at man at så bare altså, ja. man slås for, at, at det skal lykkes, og Jamen, det, det, det kan altså også noget til sidst, og så, så har du ikke de irriterende møder med dine VCs hver uge. Nej, nice. what's But the number this week? Præcis ikke? Yeah. Yeah. Og hvis det, be, hvis det bare er en lille uh, fluktuation, så er det bare, so why? Yeah. <laughs> så why? <sådan, laughs> yeah. uh, please explain the please number on slide 27. Yeah. <laughs> We have <to laughs> climate 3%. Ja, præcis Så det undgår man, trods alt. Yeah. Yeah. We'd love to do business with you. Det er PayPal 2,0. We'd love to do business with PayPal anymore. PayPal, de... Ja, det tror jeg. De, der er ikke skudt ud. Der... Uh, der er ikke det største love Til dem lige nu Nej. Så. nej. Men hvad ved det kan der godt være en dag At vi vælger at tage en investering ind Så skal det, være. Så skal det i hvert fald være på vores vilkår ja. Men, øh, Og jeg tænker så længe man holder den kørende selv Jo med mere værdi skaber du også Det er det. Så. Ja. jo det er jo kun, altså, Hvis ikke du har brug for Altså hvis ikke du har brug for ekstra cash Det har vi ikke nej, Så har så, vi ikke ikke noget. Det. Præcis. så skal det være rent øh, Så skal det være rent sådan mere strategisk At du kan få en Starbucks, kunne ja. købe 10% og købe til alle deres butikker, det var meget. Stik, altså, ja. sådan noget lignende, ja. hvor... Men der venter vi også til at se, hvordan det kommer til at gå med den, med den nye, fordi altså den nye maskine er jo så, der skal du ud og åbne et helt nyt marked. Det er jo det, også ja. det, der er så interessant. Det her marked med at riste på en café, det findes ikke. Der findes ikke noget produkt, der kan det, vi kan nu. Du kan ikke reste på en café. Der findes ikke noget produkt, du kan sætte ind en det kan du godt, men så skal de jo stå og riste, altså de holde lære det, øje med ja. det ikke, at stå ja. derude og ja, uh, smage lidt på det ja, præcis. Det skal have <tryk> en masse træning hvor vores maskine kræver ikke noget, noget, noget, noget træning. Du kan bare sætte den ind, og kan du kan fylde bønder i, altså vælge hvilken uh, recipe, og så, så starter det. Bang. Ja. Færdigt. Det er derfor, Altså alle de caféer, du går på i København, de rester ikke selv. Altså, de ikke Forrestet Nej jeg, ikke nu. Jeg synes det lyder smart Jeg synes det ned... lyder smart vi, vi investerer Hvad hedder Var det, det åbent nu eller hvad Jeg har lige præcis 0 penge Så det bliver sweaty equity <laughs> Hvis du går ned på Frederiks jeg ved, hvad fanden hedder den gade egentlig Rådhusstræde Ja Så ligger der en gade her Der hedder Sonny. Eller en café der hedder Sonny. S-O-N-N-Y David der har Sonny. Ja jeg lover dig, for, at du kan nok overtale ham til at købe. Der vil jeg gå ned lige den nu. Den fuldautomatiske. Jamen, de har så lukket. No. Øhm, men de åbner igen i morgen klokken, klokken 7. Bam. Så er det bare op. Jeg står lang. Det står der så er Det klokken bare der 7. Klokken 9, Bam, så, så du bliver for sov lidt længere faktisk. Det var den lasse færre åbningstid David han kører. Han holder lukket på grund af velstand. Klokken 9. Bare klokken 9, klokken 9 lørdag. Jeg tror jeg skal have en snak med David. Han vil ikke lave penge længere. Nej. Så Det går for godt jo. Det går for godt. Han er helt sikker han er på. Ja, han er på. Men det er også det, hvis du kommer med et øh, argument, altså vi vi tænker også det nu på at hvis vi endda kunne kulistmod, ikke? Hvis du kan gå ud til en kunde og sige, "Hør, du vil spare så, og så mange penge per måned, og din down man er kun altså, ja. er mindre, end du kommer til at spare på det Der er nok en bedre forretning for dig i, og det som at sige, jamen, vi kan regne ud at du sparer 1000 dollars om måneden." Bare et landtal. God, godt, talt. godt tal. Godt tal. Du sparer 1000 dollars om måned du kan have den her maskine for ja. 500 døller i måneden. 500 døller månede, ja et Så er det en god hand for dem, det er en god hand for dig og så hører der lidt service med. Det kan være man kan tage noget ekstra, det kan være man ikke kan det. Men så har du den jo bare, så har du omsætning i meget længere tid. Har du nogensinde Præcis. åbnet en lammasokke? Det har jeg, jeg har set en. Det er ret simpel mekanik. Ja, det vores er desværre ikke så simpelt. Nej. Men du har fuldstændig ret, det Nej, men ja, men der basic. bliver jeg jo det stadig farvet. hvis fordi hvis du pakker den ud og du ser de pumpe lort og pestier de og puttet ind i det. Fire, altså fire slanger og en pumpe og. Pump ja, så koger, ja, ja. præcis på keder. Altså det er ikke 40.000 kroners mekanik, der ja. sidder i de der. Det har du fuldstændig ret i. Det de virker, har virkelig godt brand. De er der gribelig godt brand. Det det det er de kaffemaskiner, helt metal, ligner altså Rocket er jo også fuldt metal, men ligner bare sådan, altså Stålplade, de er nærmest bare sat på Og så er der et lille, lille rødt logo Så står der Lama Soco Og det er jamen, det, væk, alle kenderne vil have Præcis men altså. Indtil nu Nej, men det er jo ikke en rester. Det er så ikke en risternavn Det er De koster jo en formue De koster jo sådan 100 En enkelt koster jo 35.000 Altså det, en enkelt det er, kæde Det er, er Linea Mini Ja, det er, det er, det er den den helt billigt Ja, præcis Men ja, hvis du skal have det, men du skal en, skal have en, en cluster, Ja, præcis Så er det jo 60-70.000, ikke? Ja minimum Ja Så ja. Altså Alright Ja der smager Men når det så er sagt Så tror jeg at vi takker og bukker, Fordi du vil komme ind ja, tak. tak Tak for, for. det Førnøjelse Så kom vi i rundt Det godt gjorde vi. Og vel. Godt og vel Godt og vel Og jeg lærte Jeg lærte noget om kaffe Ja Jeg er stadig, jeg er stadig ikke god Jeg er stadig ikke højt niveau Men, men jeg Nej, lærte noget Men det, det, det kan smage rigtig godt Hvis du får det rigtigt Ja Det må jeg sige jeg snakkede lige med øhm, gastrotouristdrænger ja. her den anden dag. Og øh, de, har, de er på messe. Øh, I talen stod i Frankfurt Køkkenmesse. Jonas er der formentlig også. Det kan være. Og de sagde også, når man tager på messe, det er helt vildt i de der køkken- og sådan café arrangementer hvor meget de sælger på de masser der. Ja. Altså ikke gastrotul specifikt men de kører jo så fra leverandører på de masser. Mm. Det er helt vildt. Det fortalte Jonas jo også om Da han havde været på messe der i USA Hvad han 200 år der han kunne ikke engang levere dem Det var helt magisk jo Det er altså et andet show Når man ikke sælger software Du går ikke på softwaremesse. Altså det er da for dumt Stå oh, der og det... lave live demoer <laughs> Ude til Tech Barbecue Ja det, det tror jeg ikke Der er meget særligt. i Ja vi må også se Om Tech Barbecue bliver til noget i år Fordi det er meget sådan en uh... Lad os gå rundt med, med Stiv Se på hinandens anden stykke software ikke? Og snakke lidt om det Ja, Hold noget oplæg Jeg har stadig ikke været der Nej fandme. jeg har heller ikke været der <laughs> Det er fandme heller ikke mange indvides vi får Det er så slet ikke sikkert at vi får nogen nu Nej men jeg, jeg har fået indvides Men jeg er simpelthen ikke dukket op Nej Jeg har vurderet at udbyttet var for lavt Det er det er formentlig også Så skulle vi komme der i fremtidsbrækken og sige Gå rundt i gule t-shirts Ja Lyt med <laughs> Ja Do for... things that don't scale Why not det må vi se på Det kan være at stiller mig nede på Nørreport Den tidlige morgen Og giver flyers <laughs> Det kan du også begynde på Men hvis du har tidlig fri Så kan du også gøre det Ja Så skal de lige ramme rush hour Ja Det kan du vel nu To til Op til alle <laughs> Men det, det var jo sådan set øh, Vores det var, episode med, Ja det var i hvert fald Sidespore det der <laughs> ja, gik det lidt off track <laughs> ja. Nevertheless uh, Rigtig fedt vi skal lige høre Jeg tænker vi skal have En update på ham Om et, et års tid Eller noget af den stil Ja Fordi hvis den forretning går Som den, den er begyndt på Efter de har haft Den der rocket færdig Ja Jeg vil stadigvæk gerne investere Ja jeg har ikke nogen penge mere Jeg vil også gerne investere Nej, så må du tage noget lån Swear det jeg kunne. Du må du tage noget lån altså Jeg kan være at jeg skal blive B2B sælger Jeg kunne nok ramme En del caféer her i København Ja ja ja Der en der med Lang lysår Pff. <laughs> ja. Tusind tak fordi I har lyttet med hertil Vi forsøger at vende tilbage igen Om 14 dages tid Ja vi gør, med en rigtig spændende episode Og ellers så vil vi bare sige Moin, Moin.